не гадали уступати. Левонко прийшов на добру гадку, зловив за греблею тихцем якусь коняку, перебрався через канал і погнав щосили в село до префекта. Префект послав повійта, сіли обидва на і поїхали робити справу. Така інтервенція причинилася до примусового миру. Війт почастував кількох хлопів палицею з-під своєї юрисдикції, і вони відступили від облоги. Коли діти позганяли товар, що порозходився по корчах, сонце вже було низько. Погнали худобу в село. Та Дмитро не міг забути олюнченого непослуху і болю, якого йому завдав її псисько. Він почав ворохобити інших хлопців, що, мов, то вся історія з хлопами вийшла через Олюнку. Товариші не любили Дмитра, звали його маминим сином, тож не слухали його підмови. Тоді Дмитро рішився сам покінчити нескінченну рану справу. Він зачав Олюньку ганьбити останніми словами та обкладати кулаками. Олюнька, призвичаєна до биття з маленьку, втікала від напасника, але не закричала, ані не заплакала. Інші хлопці стали в обороні Олюньки. Перший Ливунко під'їхав до нього на своїй шкапі і парнув його батогом по плечах. Пещений Дмитро не стерпів удару, він став плакати і кричати на весь голос. Ливунко ще поправив. Дмитра взяла злість, схопив пруд та став ним цвікати то Ливунка, то його коня. Ливунко не задумувався довго, зліз із коня, схопив Дмитра за комір і випарив Бучиськом скільки міг. Та ти, ледаре, будеш сироту бити? Я тобі покажу, чим то пахне. Тут знову мусили вмішатися інші хлопці, щоб визволити Дмитра з рук Левонка. Чекай, чекай, я тебе запізву до префекта, погрожував Дмитро. Ще тобі мало бабин сину. Я тобі такого префекта завдав, що рідна мама тебе не впізнає. Дмитро замовк, боявся, щоб Ливонка гірше не розсердити, та щоб він знову не взявся бити. Розділ 5. Дмитро Костю Полошинський немалу роль відіграє в нашому оповіданні, тож треба нам познайомитися з ним ближче. В Пишнівцях ніхто не знав, звідки взявся там Кость Полошинський. Він зайшов туди ще парубком, а що засвідчився шляхецькими паперами, то закутянська шляхта прийняла його до себе. Був це спокійний та роботящий чоловік. Він приніс із собою трохи гроша, купив хату з городом та кусень шляхетського поля, і осів назавжди в Пешнівцях. У короткому часі оженився шляхетською дівчиною і став господарем. Та віде й не такої жінки він собі бажав, якою була Костиха. За кілька літ окульбачила вона Костя та поштурхувала ним, як помилом. У них було двоє дітей. Дмитро був старший. Мати наділяли його щедрою рукою тими привілеями, які, звичайно, має найстарший син. Дмитрось був усім у своєї матері. Та зате Кость сходив щораз більше на другий план. Згодом стала Костиха виправляти чоловіка на зарібок. Зарібок у дворі був для Костихи замалий, для Костя – принизливий. Кость довідався, що при будові залізниці добре платять. Зібрав свою мізерію в клунок і пішов до городка. Жінка не противилася тому, і так діялося щороку. Кость робив тяжко ціле літо, а на зиму вертав із заробленим грошем додому. Та тут, замість спокою, відпочинку, заставав докори і занедбану роботу. Костиха все йому докоряла, що він дід, зайда, а вона зробила його господарем. Кость винаходив щораз нові джерела зарібку, раз, щоб жінці грішми губу заткати а по-друге, щоб утекти від її любого голосу. Він найнявся був різати дерево в лісі, а як та робота скінчилася, пішов аж до Борислава, до копання воску. Одним словом, кость був гостем дома. Костиха газдувала, як знала. Дмитро став виростати на парубка. Костиха не знала, де йому знати місце. Пестила прибирала, як панича, а годувала, що могла видумати найліпшого. Той не диво, що Дмитро був хлопцем гладким, гарним і мав значну силу фізичну. Дмитро, видячи, що мати не дуже шанує батька, став і собі мати його ні за що. Він зовсім не показував тої пошани, яку винна батькові дитина.